Pojken som åt i kapp med jätten. Det var en gång en pojke som vallade jätter i skogen. En morgon råkade han komma ända bort till berget där jätten bodde. Pojkens jätter hoppade, bräkte och stångades så ystert att jätten nere i bergasalen till sist vaknade. Han gick ut för att titta efter vad det kunde vara som förde sånt oväsen. När han fick se att det bara var en liten vallpojke som hade stört hans söta morgonsömn blev han mäkta förgrymmad och ville ta fast pojken för att tukta honom lite. Men pojken och hans jätter sprang sin väg det fortaste de kunde. Alla kom de lyckligt undan, men hela dagen grundade pojken på hur han skulle ge jätten betalt för sin stingslighet. När han kom hem på kvällen stod hans mor vid spisen och höll på att ysta ost. Pojken väntade tills hon hade tagit ett stycke och format det till en ost. Får jag ta med mig den där lilla osten till skogen imorgon, mor lilla? Frågade han. Ja, det kan du väl få, svarade moden. Pojken la osten i askan och rullade den fram och tillbaka. Snart såg den ut som en gråsten- Men moden blev mycket häpen. Är du alldeles tokig, pojken min, son? hon. Inte ska du väl fördärva den goda maten på det viset? Var inte ond, mor lilla, svarade pojken och klappade henne på armen. Den osten är minst han inte förstörd. Jag vet nog vad den ska användas till. Han stoppade osten i sin stora skinnväska och la sig sen lugnt att sova. Nästa morgon steg han upp tidigt. Klädde på sig och slängde skinnväskan på ryggen. Han släppte ut jätterna och vandrade rakt mot jätteberget. Det dröjde inte länge förrän jätterna började bräka och bråka så att jätten vaknade. Nu visste jätten vad det var som störde hans morgonsömn och rusade ut genom bergadörren rakt mot pojken. Han var grön i synen och såg fasligt ond och elak ut. Pojken kände sig ganska rädd, men han höll masken och såg jätten stint i ögonen. — Vad gör du här i min hage? röt jätten. — Jag vallar mina jätter som du ser, kära far, svarade pojken. — Ge dig av, ditt du kryp, skrek jätten. Om du någonsin kommer hit igen ska jag krama dig i smuler som jag nu kramar den här stenen. Han böjde sig ner och tog upp en stor gråsten och kramade den så att den flög i tusen flisor. Men pojken lät sig inte skrämmas. Han böjde sig ner och låtsades också ta upp en sten från marken, men istället fick han kvickt upp sin ost ur väskan. Och den kramade han, så vasslan rann mellan fingrarna och droppade ner på marken. «Om du inte låter mig vara i fred», sa han, «så ska jag krama dig», så det inte blir mer än en våt fläck kvar av dig, alldeles som jag gör med den här stenen. När jätten såg den våta fläcken på marken blev han vit i synen av förskräckelse. Utan ett ord vände han sig om och skyndade in i berget. Hela den dagen och hela natten låg han där inne och undrade över hur pojken kunde vara så orimligt stark. Men pojken drev glad omkring i skogen och när kvällen kom vandrade han hem med sina jätter. Följande morgon steg han upp tidigt, klädde sig och gick åter rakt mot jätteberget med jätterna. Det dröjde inte länge förrän jätterna började bräka och bråka så att jätten vaknade. Och strax öppnades bergadörren. Men nu vågade jätten inte göra pojken illa. God morgon, kära far, hälsade pojken. Idag ska vi väl pröva våra krafter än en gång. För skamskull skull kunde inte jätten säga nej. Skulle det inte vara ett bra styrkeprov, sa pojken, om någon av oss kunde kasta kära fars yxa så högt i vädret att den inte föll ner igen? Ja, no. det kunde jätten inte neka till att det skulle vara styrt gjort. De skulle genast försöka, och jätten kastade först. Han svingade till med all sin kraft och yxan for högt i skyn. Men hur högt den än for, kom den snart ner igen. Det där var allt lite misslyckat, sa pojken. Jag kunde väl aldrig tro att kära far skulle vara så klen. Vänta lite, så ska du få se på annat. Ställ dig här framför mig och titta riktigt skarpt upp i himlen. För när jag kastar ryxan måste du vara kvick i ögonen och nu ska hinna se vart den tar vägen. Jätten stod prickstilla och stirrade upp i himlen det mesta han kunde. Pojken tog yxan och svingade med armen som om han tänkte kasta mycket hårt. Men just som han med stor möda hade fått yxan över axeln lät han den helt behändigt slinka ner i skinnväskan som hängde på ryggen. Nu har du allt sett din yxa för sista gången, kära far, sa pojken och satte sig på marken för att pusta ut. Jätten undrade hur yxan så fort hade kunnat komma utom synhåll. Han stod länge och väl och väntade att den skulle visa sig igen. Men vänta fick han, för ingen yxa syntes till. Ja, nu måste jag se till mina jätter, sa pojken. Men vill kära far sitta kvar här och titta så inte mig emot? Han nickade och gick sin väg. Jätten såg efter honom och tänkte för sig själv att den pojken måtte vara våtligt stark, fast han var så liten och klen till växten. En så stark pojke borde han ta till dräng. Då de råkades nästa gång frågade jätten om inte pojken ville ta tjänst hos honom. Det vore kanske inte så oävet, sa pojken. Men kära far som är så rik ger väl hederlig lön. Sköter du dig med förstånd ger jag dig tre skeppor guld, svarade jätten. En sådan lön kan jag inte klaga på, svarade pojken. Kan jag börja med detsamma? Det kunde pojken. Och eftersom dagen började randas steg de in i bergasalen. Där de träffade jättegumman. Hon var ful som stryk och så otäck att pojken tyckte hon var ännu värre än jätten själv. Runt omkring i deras boning låg högar med guld och silver. Allt hade jätten rövat från oskyldiga människor. Det började närma sig kvällsvard- och jättegumman ställde fram ett stort fat med gröt. Det var bra, sa pojken. Nu kan vi kappas om vem som kan äta mest, kära farn eller jag. Detta var jätten genast med på. Äta, det kan jag då, tänkte han. Det vore väl märkvärdigt om jag inte snart skulle spräcka en sån där liten stackare. De satte sig till bords med grötfatet mellan sig och grep sina skedar. Men pojken var illmarig. Han hade bundit sin stora skinnväska framför magen. Och så stack han en sked gröt i munnen, medan han lät sju skedar slinka ner i skinnväskan. När getten hade ätit sju fat med gröt var han så mätt att han pustade och stonkade och rakt inte förmåde äta mer. Men pojken levade på lika ivrigt som förut. Det var fasligt, och kära far blev tvärmätt fort sa han. Jätten såg på honom med stor förundran. Hur kommer det sig, frågade han, att du som är så liten till växten orkar äta så mycket? Det ska jag gärna lära dig, kära far, sa pojken. När jag har ätit mig mätt så skär jag upp en stor rispa på framsidan och tömmer ut gröten. Då kan jag genast äta lika mycket till. Se på nu bara. Han tog sin kniv och skar upp väskan fram till så att gröten rann ner på golvet. Jätten tyckte att detta var ett riktigt bra påfund. Han tog strax sin kniv och stack den rakt in i sin stora mage. Men det gick inte bättre än att han föll död ner på fläcken och när jättegumman såg detta sprack hon av ren förskräckelse. Nu var pojken ensam i bergasalen. Han sköljde rent sin skinnväska sydde ihop den och fyllde den med tre skeppor guld. Jätten hade ju lovat honom det om han skötte sig med förstånd, och det tyckte pojken att han hade. Pojkens mor blev inte lite glad när han kom hem med väskan full av guld. Ja, det må jag säga, att det var en väl använd ostbit, sa hon, och gav honom en kram. GULDBENET Det var en gång en rik herre som hade en ung och högmodig hustru som han överröste med vackra kläder och fina smycken. En dag, när hon svepte ner till matsalen i sin långa sidenklänning fastnade kjolen på hennes ena silversko i kjortelfollen så att hon ramlade ner för trappan och bröt benet på sju ställen. Den rikehärn skickade efter doktorn och doktorn sa Det här benet kan jag inte kurera. Det måste jag amputera. Och så gjorde han det. Sedan skickade den rikehärn efter en guldsmed och bad honom göra ett guldben åt hustrun. Och guldsmeden gjorde ett så vackert ben och satte fast det så bra att damen hade lika stor glädje av det som av ett ben av kött och blod och gick omkring i sina vackra kläder och dansade och hoppade och skuttade lika muntert som någonsin. Och hon och hennes man levde i sju år till utan ett enda bekymmer. Men så en dag, när hon kom springande för trapporna för att visa sin man hur fin hon var i den nya dyrbara klänningen som han hade köpt åt henne. Då bar det sig inte bättre än att hon fastnade med den höga klacken på ena guldtoffeln i kjortelfollen och störtade ner för trappan igen. Och den här gången bröt hon nacken och dog. Han lät begrava henne i en fin grav med guldben och allt, och anbefallde sorg i hela sitt stora hus. Särskilt noga var han med sin bekänt, som han klädde upp i svarta sidenkläder, och bekänten kromade sig framför spegeln och tänkte Kors, så fin jag är! för det var en mycket egen kär ung man. Och så fortsatte bekänten sina tankar. Min husmor är död. Hon har inte längre någon användning för sitt guldben. Då skulle väl jag kunna få det. Ska jag behöva vara tjänare i hela mitt liv? Jag som ser så bra ut och har så fint sätt. Nej, så sannoliken. Jag gräver upp guldbenet igen och smälter ner det och säljer guldet. Sedan har jag en nätt liten förmögenhet och kan leva som det anstår en herreman. man. Samma natt kom han sig iväg till kyrkogården, grävde upp damen, vred av guldbenet, begravde damen igen, bar hem guldbenet, gömde det i sitt klädskåp och gick och la sig, mycket belåten med sig själv. Men hela den natten ropade en röst från kyrkogården. – Guld, guld, ge mig tillbaka mitt guldben! Tidigt nästa morgon ropade rösten fortfarande och dödgrävaren hörde det. Han skyndade då till henne och sa –– Er fru har inte ro i sin grav. Hon bara ropar och ropar. Skicka någon som tar reda på vad hon vill. Hen sprang till sin hustrus grav och sa –– Kära hustru, vad är det du vill? Och rösten ropade ner från graven. Guld, guld, ge mig tillbaka mitt guldben. Kära hustru, sa han. Du har guldbenet med dig i graven. Men rösten ropade igen. Guld, guld, ge mig tillbaka mitt guldben. Hustru, sa han. Nu är du oresonlig. Och rösten ropade igen. — Guld, guld, ge mig tillbaka mitt guldben. — Du har ditt guldben, sa han. — Om det inte är något annat du vill så adjö med dig. Jag ska be att man läser några böner för dig. Och han återvände hem. Men en timme senare kom dödgrävaren tillbaka till henne. — Er hustru ropar fortfarande. — Skicka någon till henne. Johan skickade damens kammarjungfru till graven och rösten ropade upp ur graven guld guld ge mig tillbaka mitt guldben snälla frun sa damens kammarjungfru ni borde inte klaga så där ni har guldbenet med er i graven men rösten ropade igen guld guld ge mig tillbaka mitt guldben snälla frun sa damens kammarjångfru. Nu är ni inte resonlig. Om ni inte har något annat att säga så ber jag att få önska god morgon. Hen ska låta läsa några böner för er. Och hon återvände hem. Men en timme senare kom dödgrävaren tillbaka till henne. Er hustru ropar fortfarande. Hon ropar högre än någonsin. Jag ber er, sänd någon till henne. Och han sa till sin betjänt Gå till graven och försök att lugna henne. Betjänten började skaka i hela kroppen. Jag törs inte hörn. Gör som jag säger. Ge dig iväg din kruka. Jag turs inte hän. Nu går du. Annars skjuter jag dig. Så betjänten gav sig iväg. Darrande i alla lämmar. Och medan han gick hörde han hur rösten ropade från kyrkogården allt högre och högre. Guld, guld, ge mig tillbaka mitt guldben. Så kom han fram till graven och benen väg sig under honom. Snälla frun, gnällde han. Vad vill ni egentligen? Jag vill ha dig, skrek rösten. Och damen kom upp ur graven, grep tag i bekänten, slet ner honom under marken och åt upp honom. Hans och hans husboende Det var en gång en rik gammal herre, som dog och begravdes i familjens gravvalv. Men därmed var det inte slut på honom, för varenda natt kom hans vålnad upp i huset och för ett sådant liv att ingen kunde sova. Han stampade och slamrade, han smällde och bankade och kastade saker tills alla var nästan från vettet av skräck. Nådig frun, hans enka, var djupt bekymrad. Och en dag, när hon var nere i köket, sa hon – Ack, varför kan inte min man finna ro så att ni och jag kan få lite lugn? Mina stackars tjänare. Hans, den gamle kusken, satt just då och åt soppa i köket. Han svarade. Om nådig frun låter mig ta hand om det här så tror jag nog att jag kan finna på råd. Men då måste jag ha hundra guldmynt på ett par dagar och dessutom en kista. Jag tänker lägga mig i kistan och om nådig frun sedan låter bära ner mig i gravvalvet och ställa mig bredvid min husbående ska jag snart ha reda på varför den stackan inte får ro i sin grav. Hans var den äldste tjänaren i huset och nådig frun hade förtroende för honom. Så hon gav honom hundra guldmynt och beställde en kista. Medan kistan gjordes tog Hans guldmynten och gömde dem i stallet. När kistan sedan var klar, la sig Hans i den, och bad dem lägga på locket. Det gjorde de, och därefter bar de ner kistan i valvet, och ställde den bredvid husbondens kista. Och Hans låg där i kistan hela dagen, och hela kvällen, ända tills den stora klockan på stallgården slog midnatt. När det sista slaget från klockan hade förklingat, hörde Hans... Att locket på husbonden's kista slogs upp. Hans slog genast upp locket på sin egen kista på samma sätt. Så satte sig husbonden upp i kistan och Hans gjorde likadant. Så kliv husbonden upp ur kistan och det gjorde Hans med. Sedan stod de där, husbonde och kusk, och tittade på varandra. Hans, hans, sa husbonden. – Hur har du kommit hit? Eh, – Precis som nådig hän, sa Hans. Jag är död och begraven och nu väntar jag bara på att få tjäna nådig som under vår livstid. – Och vart ska du ta vägen nu? – Vart nådig hän behagar. – Men jag ska upp i huset, Hans, för jag har fortfarande en del att se till. Det har jag med, Nodig och just därför kan jag inte finna ro i min kista. Vad i all världen har du att se till? Jo, jag hade lagt undan lite pengar och gömt dem i stallet, och nu måste jag gå och se efter att inga tjuvar har tagit dem. Jag är också orolig för en sak, så det är lika bra att vi följs åt, sa husbonden. Husbonden gick bort till dörren i valvet, och Hans följde efter. När de kom fram till dörren slank husbonden ut genom nyckelhålet. Kom, Hans, sa han. Akt, nå dig henne, jag kan inte, för nyckelhålet är för trångt. Då la husbonden handen på regeln så dörren flög upp och Hans gick ut. Men husbonden skakade på huvudet och sa Hans, Hans, vad är nu detta? Jag tror rent av att du lever. – Lever, Nodigan? Nej, jag är verkligen mycket död, men jag har inte vant mig vid det än och vet inte riktigt hur man gör när man spökar. – För all del, Hans. Men konstigt låter det. – Skaka inte på huvudet, Nodigan, jag lär mig snart. – För all del, Hans, sa husbonden igen. Och de fortsatte tillsammans över gården. När de kom fram till porten skrattade husbonden och sa «Först gör vi en runda genom huset och skrämmer kvinnorna!» Och han gick före till köket. Där slank han in genom nyckelhålet. Men återigen måste han öppna dörren för Hans. Ak Hans, Hans!» sa han. «Detta är sannoliken märkligt. Du är nog inte död när allt kommer omkring.» «Inte död, Nordigern!» Såg ni inte att jag klev upp ur min kista? Kistor är till för döda och inte för levande. Men jag har bara varit död en kort tid och levat desto längre och man kan inte vänja sig av med att leva sådär i en handvändning. Ja, till verket nu, sa husbonden och gick till skänken, där han slät ut allting och kastade det på golvet. Och Hans gjorde precis likadant som sin husbonde. krytor, tallrikar, fat, kopp bunkar, knivar, gafflar och skedar dråsade omkring dem och bord och stolar vält överenda. Bullret de åstadkom väckte upp hela huset och Nodikern flinade och flén och Hans vrålade av skratt. Men det underliga var att allt som husbonden vält omkull ställde sig rätt igen och att allt som han kastade från skänken flög tillbaka av sig självt medan sakerna som Hans slängde gick i tusen bitar, och bitarna låg kvar ute på golvet. Då skakade husbonden än en gång på huvudet och sa – Hans, Hans, en aning säger mig att du inte kan vara död. – Inte död? Nå, no, det kan inte död. Jag som har blivit lagd i kista och allt. Det är bara det att livet inte är så långt borta för mig än – och att mina händer fortfarande är klumpiga. Jag har aldrig kunnat lära mig nya saker lika fort som nådig hän, men om jag bara får lite tid på mig kommer det nog att gå bättre. Kan vara, kan vara, sa husboden, men eh, kom nu, tiden lider. Nu ska vi fortsätta att leka. Och han förde Hans från rum till rum, slet tavlorna från väggarna, välte möblerna och kastade allting huller om buller under ett sådant oväsen att husets folk stoppade fingrarna i öronen och drog sänktäckorna över huvudet och låg och skakade av skräck. Nu tror jag att de är rädda tillräckligt, sa husbonden till slut. Nu kommer ni vi ner vid källaren. Och han och Hans följdes åt ner till källaren. Husbonden skrattade inte längre utan suckade och stönade. Hans, sa han, här ska du få se mitt bekymmer. Han la handen på en väldig tunna och tunnan flyttade på sig så lätt som en såpbubbla och under den öppnade sig ett hål i källargolvet. Och ur hålet kom en väldig kittel full med guld. Hans, Hans, stönade husbonden. Det här guldet är mitt stora bekymmer och för guldets skull kan jag inte få ro i min grav. Det han så åt mig för att jag skulle ge det till ett hem för föräldralösa barn men jag behöll det för egen del och gömde det här. Ack, Hans, Hans, om barnen bara fick detta guld skulle jag kanske äntligen få ro. Men jag suckar och stönar för Gäves. Barnen kan aldrig få det för ingen levande människa vet att det finns här. Därför måste det ligga här i all evighet, och i all evighet måste jag sucka och stöna och skrämma folk för att glömma mina sorger åtminstone en liten stund. Sedan for han med handen över kitten, och den sjönk ner igen och täcktes av golvet. Han vidrörde tunnan med fingret, och tunnan återvände till sin plats så lätt som en såpubbla. Nu går vi till ditt bekymmer, Hans, suckade husbonden. Och så gick de till stallet, och Hans tog en spade och började gräva i hörnet där han hade gömt sina hundra guldmynt. Men varför gräver du, Hans, sa husbonden. För att få tag i guldet som jag har gömt nådig Ack, Hans, Hans, jag befarar att vi inte är död, Vi döda behöver bara vifta med handen, så kommer guldet av sig självt. Inte död! Nådig härn, inte död! Jag är så död man kan vara. Såg inte nådig härn hur jag låg i min kista, men ännu är jag inte fullärd som död och därför gräver jag precis som när jag levde. Sedan grävde Hans upp allt guldet och räknade det mynt för mynt. Ja, sa han, det finns där alltihop. Och nu måste jag gräva ner det igen. Och han började skyffla tillbaka jorden över guldet, sakta och omsorgsfullt. Fortare, fortare, ropade husbonden, för snart gal tuppen och då måste vi ligga i våra kistor igen. Men Hans lät sig inte jäktas, hur mycket hans herre än hetsade och bönfullt. Till slut hade han i alla fall öst all jorden över sitt guld och plattade till jorden och ställde ifrån sig spaden. «Huckriku!» Svagt, hest och sömnigt gol en av tupparna ifrån hönsgården. Hör du, Hans, det var den grå tuppen. Vi måste kvickt ner till kistorna!» «Jag kommer, nådig hen. jag kommer snart!» Men först går jag tillbaka upp till huset och skrämmer kvinnorna en liten stund till, för det var så roligt, nådig hän, och jag vill gärna komma ihåg det ordentligt och få mig ett gott skratt när jag ligger i kistan. Och Hans sprang tillbaka upp till huset och började kasta saker omkring sig och väsnades så mycket han orkade. Men husbonden stod kvar vid porten och vred händerna. Kuckigud! Ut i hönshuset syntes det första gryningsljuset och ännu en tupp vaknade och gol mellan dröm och vaka. Hörde du, Hans? Det var den röda tuppen. Om du inte kommer med detsamma, lämnar jag dig och går ensam, för nu är det hög tid att lägga sig ner i kistan. Men Hans önskade inget hellre än att hans husbonde skulle lämna honom och gå ensam. Så han slängde några tallrikar från skänken och ropade – — Jag kommer på momangen, nådig jag kommer på momangen, men bara ett litet tag till. — Kuckliku, kuckliku, kuckliku! Solen skickade en stråle över gårdsmuren. Strålen letade sig in genom fönstret i hönshuset och tre tuppar gol högt och ljudligt. Hans, Hans, den grå tuppen har galit, den röda tuppen har galit, den vita tuppen har galit och solen har gått upp. Husbondens klagande röst blev svagare och svagare och försvann till slut alldeles. Han hade återvänt till sin kista i gravvalvet. Nu var det mycket tyst i huset. Hans smög upp till nådig dörr och sa... Vakna, Nådigfrun, vakna! Det är lätt att vakna när man inte har sovit, svarade Nådigfrun och öppnade dörren och kom ut. Sedan berättade Hans allt som hade hänt. Och Nådigfrun kallade på tjänarna och tillsammans gick de ner i källaren. Där lyckades tjänarna efter mycket baxande och bökande flytta på den stora tunnan. Och sedan tog de spadar och hackor och grävde och grävde och fick till slut upp den stora kitteln med guld. De la guldet i säckar, och redan före frukost hade Nådig frun fått iväg guldsäckarna till hemmet för de föräldralösa barnen. Därpå städade man hela huset. Och nästa natt, och alla andra nätter, fick Nådig frun och hennes tjänstefolk sova lugnt i sina sängar. Aldrig mer kom Nådig hän upp och störde dem med sitt buller. Men första natten vaknade Hans av att hans husbonde stod vid sängkanten. Hans, Hans, sa Nådig hän, jag fruktar att du har lurat mig grundligt. Och ändå är jag dig stort tackskyldig, min trogne tjänare, för vad du gjorde var till mitt bästa. Tack vare dig har jag inga bekymmer längre, och nu kan jag vila i fri. Alligatorn och schakalen En schakal som var mycket hungrig gick en gång ner till stranden av en flod för att fånga kräftor, fisk eller något annat ätbart. Nu låg i floden en stor alligator. Han var också hungrig och skulle gärna ha slukat schakalen med hull och hår. Schakalen sprang fram och tillbaka vid flodstranden, men kunde till att börja med inte hitta något att äta. Slutligen märkte han, inte långt från det ställe där alligatorn låg gömd i en vassrugge, en liten kräfta. Han stack ner tassen i vattnet för att fånga den, och vips, knäppte alligatorn till med sina starka käkar, och så var fången. Vad ska jag nu ta mig till? tänkte han. I nästa ögonblick har den stora alligatorn kanske dragit mig ner under vattnet. Den enda möjligheten är att försöka lura honom. Och så ropade han med glad och munter röst, fast det gjorde gräsligt ont i foten. Vad du är klok, kära alligator. Du tror att du håller mig i foten, men i själva verket biter du i en rot. När alligatorn hörde det tänkte han, åh, oh, så läsamt. Jag som trodde att jag hade schakal riktigt på gaffeln. Och nu står han där uppe glad och belåten. Alligatorn släppte taget. Och schakalen dröjde, minns han inte, att dra tillbaka tassen. Tusen tack för att du släppte mig, ropade han och sprang sin kods. Alligatorn fick ligga där och gräma sig. Det kunde inte hjälpas. Dagen därpå kom schakalen åter till floden- för att söka efter något att äta. Han stod och tittade ner i vattnet och sa så att alligatorn skulle höra det. När jag kommer för att söka efter mat, så tittar de små kräftorna upp ur dyn. Alligatorn hörde vartenda ord. Han sträckte upp en liten del av sin nos ur vattnet och tänkte «Nu tar nog schakalen min nos för en kräfta», och sticker ner tassen, och den här gången ska jag minst han inte släppa honom. Men schakalen var försiktig, och när han såg spetsen av alligatorns nos ropade han, Ja, så, du är här, min vän. Då får jag nog ingen middagsmat på det här stället. Och så sprang han sin väg, och skaffade sig mat på annat håll under flera dagar. Alligatorn väntade förgäves. Men så en dag kom hans plågående på nytt ner floden. Nog var han rädd för alligatorn, men han ville så gärna ha lite av den goda maten i floden. Han tittade ner i vattnet och sa Vart kan alla kräftor ha tagit vägen? Jag ser inte en enda. Annars brukar jag märka vad de håller till på de blåsor som stiger upp ur vattnet. Alligatorn, som hörde vad schakalen sa, tänkte att han skulle låtsas att han var en liten kräfta Och började sakta flåsa, pju, pju, pju, så att stora, runda bubblor steg upp till vattenbrynet. Det puttrade och svallade som om det kokade där nere i djupet. Schakalen förstod genast att det var alligatorn som försökte lura honom och han ropade högt, Tack, tack! Nu vet jag vad jag har dig. Nu blev alligatorn så arg att han kunde spricka. Det är allt sista gången du lurar mig, din räv tänkte han. Nästa gång ska jag allt bära mig klokare åt. Dag efter dag väntade han att schakalen skulle komma tillbaka, men ingen schakal syntes till. Men schakalen tänkte så här, att går jag ner till floden så blir jag väl till slut fast för den otäcka alligaton. Det är bäst att jag nöjer mig med vilda fikon. Och så stannade han kvar i skogen och livnärde sig av vilda fikon, rötter och en och annan liten skogsrotta. När alligatorn hade väntat både länge och väl beslöt han sig för att söka upp chakalen. Han kröp upp i skogen och fram till ett stort fikonträd, som det låg en hel massa nedfallna fikon under. De krafsade han ihop till en stor hög, kröp in i den och gömde sig under fikonen. Efter en stund kom schakalen lunkande och blev mycket förvånad över den väldiga fikonhögen. Det här kan inte stå rätt till, tänkte han. Här är nog min vän Alligatorn med i spelet. För att vara riktigt säker sa han högt. De goda och saftiga fikonen som jag tycker bäst om brukar alltid rulla lite hit och dit för vinden. De här ligger alldeles orörliga. De bryr jag mig inte om. De är nog dåliga. Är det på det viset, tänkte alligatorn. Så misstänksam den där chakalen är. Men jag ska röra mig lite så att fikonen börjar rulla. Då kommer han nog för att äta. Och så ruskade han på sig så att fikonen började rulla långa vägar och hans breda rygg blev synlig. Tack! Nu har jag fått veta vad jag ville, ropade schakalen och sprang sin väg. Alligaton blev topprasande och försökte hinna fatta honom, men det gick inte alls. Då bet alligatorn ihop tänderna så det gnisslade och sa för sig själv Vänta du din spillevink, vi träffas väl en gång till? Morgonen därpå kröp det stora odjuret in i schakalens håla som låg tätt intill ett berg. Det var nätt och jämnt han fick plats, men han gjorde sig så liten han kunde. På kvällen, då schakalen kom hem, såg han genast att ett stort djur hade krypit fram mot hans håla. Ingången var till och med utvidgad och jord och grenar hade ramlat ner framför öppningen. Jag går inte in, tänkte han, för jag har övertygat mig om att ingen är där inne. Schakalen ställde sig framför ingången och ropade – Mitt kära lilla hus, mitt söta lilla hus, varför säger du ingenting? Annars brukar du ju alltid hälsa på mig. Kanske något är på tok där inne, eftersom du ingenting säger. Alligoton lyssnade och tänkte – För håller det sig på det viset är det nog bäst att jag svarar, så han tror att allt är som det brukar. Därför sa han, med så honungslen stämma, han kunde åstadkomma Välkommen hem, lilla snälla chakal. När chakalen hörde det blev han rädd och förstod att alligatorn var i hans hålan. Den här gången måste jag döda honom, tänkte han, annars äter han upp mig. Han funderade några ögonblick hur han skulle bära sig åt. Sedan sa han Tack, mitt lilla hus. Det var roligt att höra din röst. Jag kommer snart tillbaka. Jag ska bara skaffa lite ved för att koka min middag. Kvickt sprang han in i skogen och samlade ihop torra grenar och så mycket ris han kunde få tag i och staplade upp alltihop vid ingången till hålan. Alligatorn låg där inne tyst som en liten mus och skrattade i mjugg. Nu har jag allt lurat dig, tänkte han. Om en liten stund är du här och så slickade han sig om mun vid tanken på det goda mål han skulle få. Men när schakalen hade samlat ihop en stor hög bränsle och skjutit in en del i ingången till hålan, tuttade han eld på alltihop, och på några ögonblick stod det torra riset i ljussanlåga. Röken trängde i stora moln in i hålan och kvävde den gamla, elacka, lurande alligatorn. Chakalen hoppade och dansade utanför och sjöng Hoppsan, nu så är jag fri ifrån dig i all min tid. Gubben och hans häxhustru Långt tillbaka i tiden bodde i England en gubbe och hans gumma. Gubben var snäll och beskedlig, men gumman var så nyckfull och konstig av sig att grannarna tittade snett på henne och viskade sinsemellan att hon måste vara en häxa. Det trodde gubben också till slut, för allt oftare hände det att gumman försvann på kvällen och blev borta hela natten igenom. När hon kom tillbaka på morgonen såg hon blek och utmattad ut och hade nog varit mycket långt borta, eller också mot hon har stretat med något tungt arbete. Han gav noga akt på henne och försökte lista ut vart hon egentligen tog vägen. Men det lyckades honom aldrig, för när han hade ögonen på annat håll smet hon iväg. Och innan han hunnit följa efter henne var hon försvunnen. Till slut stod han inte ut med ovissheten längre. «Är du en häxa?» frågade han, «eller är du inte?» Han hajade till när hon utan vidare svarade. Ja, det är jag. Och om du vill lova att inte föra dig vidare ska jag gärna tala om vad jag har haft för mig nästa gång jag far ut. Det lovade den hygglige gubben för han ville veta så mycket som möjligt om sin frus häxkonster. Det gick bara en vecka så blev det nymåne. Och som alla vet är ju nymåne den bästa tiden för häxornas utflykter. Redan första natten försvann gumman och kom inte tillbaka förrän i dagningen. När han frågade var hon hade varit, berättade hon helt klatt. Mina fyra kamrater, och jag träffades på heden bakom kyrkan, satte oss gränsle på gröna lagerkvistar och sprängårdsskälkar som genast förvandlades till hästar och rediga lopp galopp över landet för att jaga rävar, vässlor och ugglor. Sen red vi över ett vadställe och kom upp till toppen av berget Bell lomond Där hoppade vi av hästarna och drack ur horn, som ingen dödlig hand hade format, ett öl som inte var bryggt i vår mänskliga värld. Sen kröp en liten pyssling fram under en mossig sten– Med den näpnaste säckpipa under armen och blåste så vackert att forällerna i sjön hoppade högt och korparna och hägrarna kom i mörkret och slog sig ner i träden runt om för att lyssna. Och när vi hade dansat tills vi blev trötta och knappt kunde ta oss upp på hästarna blev det gryning och dags att rida hem. Gubben hade tyst hört på hennes långa historia. Men flera gånger skakade han på huvudet och sa... Ni hade haft det lugnare och skönare hemma. Vad skulle det där flängandet tjäna till? Nästa gång det blev nymåne försvann gumman under natten. Och när hon kom igen på morgonen berättade hon. Den här gången tog vi snäckskal till båtar och seglade över det stormiga havet till Norge. Där steg vi upp på osynliga vindhästar och red över berg och klyftor och öklar till Lapparnas land, där snön låg överallt. De nordiska älvorna, skogsråna och sjöjungfrurna höll en fest med tomtar, jättar och troll, och själva den vilde jägaren stod för välfängnaden. Vi dansade och kalasade och sjöng, och fick också lära oss nya trollformer, som kan bära en högt genom luften och öppna alla reglar och lås, så nu kan vi ta oss in överallt. Äsch, muttrade gubben. Vad skulle ni där uppe i ett så kyligt land? Hemma i sängen hade ni haft det mycket varmare. Men när gumman kom tillbaka från nästa äventyr började ögonen glittra på gubben. För då berättade hon att hon och hennes väninnor hade samlats i en bondstuga, Och medan de var där talade någon om att biskopen av Carlisle hade utsökta viner liggande i sin källare. Då skyndade de sig att sätta fötterna på den stora kroken som kitten hängde på i spisen och läste sina trollformler från Lappland. Och vips, flög vi upp med röken genom skorstenen och seglade som molntappar genom luften, sa hon. I en handvändning. Landade vi utanför biskopens palats. Reglar och lås öppnades av sig själva så att vi kunde smita ner i hans källare och smaka på hans vin. Men vi drack inte för mycket. För i första hanegället måste vi fara tillbaka. Det låter något, ropade gubben förtjust. Och eftersom gott vin var det underbaraste han visste, bad han Säg mig trollformen så kan jag själv fara dit och smaka på bispens vin. En gumman skakade på huvudet och sa, «Nej, det får jag inte. För gjorde jag det, kan du inte hålla tyst, och snart skulle hela världen bli upp och nervänd. Alla skulle strunta i sitt arbete och flyga världen runt och fika efter andras läckerheter. Var nöjd, gubben min, du reder dig med det du har och behöver inte veta mer än det du vet.» en gubben fick ingen ro för tanken på biskopens vin. Slug han också, och så gömde han sig natt efter natt i den där stugan där de hade samlats senast, och hoppades att hans hustru och de andra häxorna skulle råkas där igen. Länge fick han vänta förgäves, men till sist en kväll samlades de fem kvinnorna igen, gick till eldstaden, klättrade upp på en pall, den ena efter den andra, och satte fötterna på den sotiga kroken i spisen. Sen viskade de trollformen och försvann som en blixt upp genom rökången innan gubben hunnit dra andan. Nu kan jag den också, tänkte han och kröp fram från sitt gömställe och gick till spisen. Han satte foten på kroken, läste ramsan som han hade hört och flög som en annan trollkar genom skorstenen och upp genom luften efter sin hustru och hennes häxor. Eftersom häxor aldrig ser sig om över axeln, lade de inte märke till honom för de var framme vid biskopens palats och trollade upp kärarlåsen. De var inte vidare belåtna åt att ha honom med, men det kunde inte hjälpas. De gjorde sällskap ner, och gummorna, drog ur tappen på det ena fatet efter det andra och drack lite av varje sort, men inte för mycket, för de måste ju vara klara i huvudet och kunna flyga hem i första hanegäldet. Men gubben var inte lika förståndig som gummorna. Han surplade i sig tills han blev sömnig och sen sjönk han i på golvet och somnade. Hans hustru tyckte det var rätt åt honom för hans nyfikenhet och när tuppen gol gav sig häxorna av utan att väcka honom. Under tiden sov han sött några timmar, men när två av biskopens lakejer kom för att hämta vin åt sin husbonde höll de på att snava över honom i mörkret. De ruskade på honom och knuffade honom och ville veta hur han hade kommit igenom de låsta dörrarna. Den stackars gubben blev alldeles yr i huvudet. Allting gick runt för honom och han kunde bara stamma att han hade kommit farande med blåsten under natten. När lakejerna fick höra det trodde de förstås att han var en trollkar och släpade honom inför biskopen. Och eftersom häxor och trollkarlar på den tiden blev brända på bål så ville biskopen låta bränna honom levande. Gubben bävade och ryst när domen avkunnades och önskade av hela sin själ att han hade stannat hemma i sängen. Men nu var det för sent och knäktarna slog honom i bojor och släpade ut honom på gården och band honom vid en grov järnpåle. Sedan travade de upp risknippor runt omkring honom och började tända på. När lågorna fladdrade upp trodde gubben att hans sista stund var kommen. Kläderna sväddes, men plötsligt hördes ett susande och flaxande i luften och på himlen syntes en stor grå fågel med utbredda vingar. I näbben var den en liten röd nattmössa. Rätt ner flög den, slog sig ner på fångens axel och satte mössan på hans huvud. Sen gav den ifrån sig ett gruvligt kraxande och svävade bort. Men för gubben var det kraxandet den ljuvaste musik för han kände igen sin hustrus röst, som viskade trollformeln åt honom. Knappt hade han upprepat den, för när kedjorna föll av honom, han höjde sig i luften och steg högre och högre medan folket på marken stirrade efter honom, så att ögonen stod ut ur huvudet på dem. Men gubben brydde sig inte om att ropa adjö åt dem, utan flög raka vägen hem och sen dess försökte han aldrig mer spionera på sin hustrus hemligheter, och i fortsättningen fick hon hållas ensam med sina häxkonster. Snöjätten Högt uppe i Nordlandet fanns en kvinna som inte hade det så lätt, för hennes man var en uppbrusande och vildsint människa. En vinternatt När han hade varit särskilt elak mot henne sprang hon hemifrån och flydde ut på den snöhöjda slätten. Dygn efter dygn gick hon och kom allt längre och längre mot norr. Hon pulsade genom den djupa snön och tog omvägar kring alla byar för att inte bli igenkänd och skicka tillbaka. Och inte heller tog det som be om mat utan måste äta snö för att stilla sin hunger. Kölden blev allt värre. Och en kväll stormade det så att hon inte kunde ta sig vidare. Men som tur var hittade hon just då en skyddad plats. Den såg ut som en bergknalle med fem utsprång och när hon klättrade upp på den tyckte hon precis att den liknade en människofot. Trött som hon var sopade hon undan nön mellan ett par upphöjningar som såg ut som ett par tår och la sig ner. Varmt och skönt kändes det och hon sov gott ända till morgonen. Då reste hon sig och gick vidare, tills hon framåt kvällen fick syn på en kulle igen. När hon kom dit i mörkningen tyckte hon att den påminde om ett knä. Hon kröp ihop in till den och sov lugnt och tryggt, skyddad för den kalla blåsten. Nästa dag gick hon mycket längre och kom till en sänka i marken som liknade en navel, och där sov hon den natten. Natten därpå sov hon mellan ett par kullar som påminnde om ett par bröst. Om igen gick hon en hel dag i storm och snö och köld, tills hon kom till en stor, rymlig grotta, som det riktigt ångade om, och i den sov hon lika gott som hemma i sängen. Men på morgonen, Just som hon klättrat upp ur grottan hörde hon en dundrande röst alldeles under sina fötter. Vem är du och vad har du hos mig att göra? Nog har jag hört talas om människor, men aldrig förr har jag sett den. Hon hajade till och begrep inte vem som talade till henne. Men ovänligt lät det ju inte, så hon fattade mod och berättade hur illa det stod till och att hon hade måste rymma hemifrån. Jaha, sa rösten när hon hade slutat, om det är så får du gärna stanna hos mig, men akta dig för att sova i min mun en gång till. När jag andas ut skulle jag kunna blåsa dig ända upp till månen. Men du är kanske hungrig. Vänta, ska jag skaffa dig någonting att äta? Då förstod kvinnan att hon i flera dagar hade vandrat fram över en väldig jätte och att det var på hans knän och på hans kropp och till slut i hans gap som hon hade sovit. Plötsligt blev det alldeles mörkt och ett stort svart moln drog över himlen. När det kom rätt över henne öppnade det sig, och då såg hon att det var jättens hand som räckte henne en slaktad ren. Stök den och äten mullrade rösten. Kvinnan slet genast av lite av buskarna som växte omkring grottan. Det var jättens mustascher, men de var så yviga att det kände han ingenting av. Sen gjorde hon upp en eld och åt med glupande aptit för hon var alldeles utsvulten efter att bara ha levt på snö så länge. Gå nu bort från min mun, sa getten, så jag får pusta ut all rimfrosten ur mina lungor. Skynda på och kryp in i mitt skägg, där det är som tätast, och håll dig stadigt fast. Hon hann inte mer än kliva in i gettens skägg, förrän en fruktansvärd orkan med tjocka moln av yrsnö drog fram över hennes huvud. När stormen hade bedarrat blev himlen ljus i henne, men överallt låg stora drivor. Nästa morgon sa jätten till henne, «Nu ska du söka ut ett bra ställe där du kan bo och bygga dig en koja av mina skäggstrån.» När hon hade sett sig noga omkring, tyckte hon att vänstra näsborren var bästa stället. Där byggde hon sig en koja och bodde där länge. Då och då kom jättens hand och räckte henne sälar och renar till mat och när hon skulle göra upp eld tog hon av buskveden och den brann alldeles utmärkt. Av djurens skinn gjorde hon fällar som hon lagrade i den andra näsborren. Men en dag märkte jätten att hans mustasch hade blivit så gläs, och när han fick veta att den används till bränsle förbjöd han henne att elda med mustaschestrån. Hedan efter fick hon bara ta av kindskägget, sa han, där det var som kortast. När det hade gått en tid frågade jätten lå vill du inte tillbaka till din man igen? Hon svarade att det ville hon nog men hon var rädd att han skulle slå henne för det fanns ingen där hemma som kunde skydda henne. Var lugn, det ska jag göra, sa getten. Skär nu av öronen på alla hudar du har samlat och lägg dem i din korg. Kommer du någon gång i fara så glöm inte att ropa Kinek, Kinek, beskydda mig. Men nu är det på tiden att du ger dig av. För det är mycket tröttsamt att alltid ligga på rygg och vända mig törsiga inte, för då kunde du bli krossad. Hämta nu korgen och gå och ställ dig på min underläpp. Kvinnan gjorde som jätten sa och klättrade upp på hans underläpp. Plötsligt bröt ut en ohygglig storm och stora snöflak ydde omkring henne. Hon flög till väders som en bösskula och for genom luften både nätter och dar. Och eftersom vindens brus gjorde henne sömnig, somnade hon medan hon flög. När hon vaknade låg hon i en snödriva framför byn där hemma. Men hon fattade inte var hon var, för hon hörde det välkända skallet från hundarna. Då gick hon hem till sin man. Men korgen... Med ren- och sälöronen ställde hon i förstugan. Mannen hade länge sörjt henne som död och gladde sig mycket åt att få henne tillbaka. När hon sen hade berättat för honom om sina äventyr lovade han så säkert att aldrig vara hård mot henne mer. Nästa morgon, när hon kom ut i förstugan, spärrade hon upp ögonen av häpnad. Där låg stora travar av dyrbara pälsar från golv till tak. Det var öronspetsarna som hade förvandlats till färdigsydda pälsar under natten. På så sätt blev de bägge rika, och mannen valdes till hövding i byn. En kort tid efter födde hustrun en son som gjorde deras lycka ännu större. Till minne av den frikostiga jätten kallade hon sonen. Kinek. Han växte fort och blev starkare och duktigare än någon annan pojke i byn. Men så småningom glömde mannen sitt löfte och började bli elak och vresig mot sin hustru. Ja, en dag blev han så rasande att han tog en käpp och slog henne. I skrämseln rusade hon ut ur stugan, men det bar sig inte bättre än att hon halkade och föll om kull. Och när mannen sprang efter henne med käppen i högsta hugg, kom hon ihåg jätten och ropade, Kinek, kinek Kinnäk, kom och beskydda mig. Så fort hon hade ropat det, kom en hisklig vindstöt med snöyra och sopade bort karn. Och vart han blåste iväg, var ingen människa någon aning om. Med åren växte unga Kinäk upp till en vacker och ståtlig man och blev en god jägare. Men ledsamt nog bråddes han på sin far och hade fått precis hans bråkiga och våldsamma humör. En kväll kom han hem till sin mor och berättade att han hade dödat två kamrater i ett slagsmål. Då blev hon förskräckt och grädade på honom. Hon var rädd att de dödas släktingar skulle komma och hämnas. Men tiden gick... Och allting tycktes vara glömt. Men en kväll länge efteråt kom Kenek hem igen och talade om att han hade dräpt en kar från en grannby. Det gick knappt en dag utan att han kom ihop sig eller slogs med någon. Då vågade hans mor inte ha honom hemma längre. Han måste iväg. Så långt bort från byn som möjligt, annars gick ingen av dem säker. Det hade Kinäk ingen lust till. Men till slut lät han övertala sig och tog adjö av sin mor. Men först skaffade han henne tillräckligt med hundar och kött för att hon inte skulle behöva lida nöd när han var borta. Av en händelse gick Kinäk åt samma håll som hans mor för många år sedan. Och så kom han också fram till jättens huvud. När jätten fick veta att han hette Kinäk efter honom. Och att han var son till den här kvinnan som hade varit hos honom en gång, sa han. Ja, ah, stanna här då. Men kom aldrig i närheten av min mun, för då kan lätt en olycka ske. En liten tid gick allting bra. Men så började Kinäck få det långt tråkigt och blev nyfiken på hur det egentligen såg ut vid jättens mun. Han banade sin väg genom den tjocka urskogen till skägg där han bodde och efter mycket besvär kom han fram. Men just som han klättrade upp på underläppen och såg den djupa hålan på andra sidan kom en fruktansvärd vindstöt farande ur den. Kinek hade ingenting att klamra sig fast vid, utan virvlade hals över huvud upp i rymden och försvann bland de yrande molnen. Fortfarande bor jätten kvar uppe vid världens ände i norr. Ingen har sett honom sedan den där dagen, men man vet att han finns. För varje gång han drar andan sveper den vilda nordansstormen med snö och köld över landet. Du har hört mig, Thomas Bolme, läsa klassiska sagor för barn. Volym 3, utgiven av Bonnier Audio 2011, producerad av Rigmondo med tekniker Andreas Engde.